emele ez kazu nik izan behar ez zakoei diketa. gaude egunero bezala erretegian gure korrikarekin egiten dugun eguneroko koneksio hori egiten. Azken chanpan sartu da Euskaren aldeko ekimen korrikalaria u, ia 1800 km bete ditu dagoeneko eta egunero bezala ba, dugu telefonaren bestaldea mot mot mot berri emateko. Ba. Arratsaldeon edo gabon, ane? Arratxalde erogabu antzulei ere, menn gau de Bilbon barrena oribarria usan oraintxe bertan, eta bueno eta da parta, txeplero, petardo eta jende artean, korrika. Jaquina Bilbo alde horretatik asko maizitituzte da, petardoak eta. Bai, eta... netan. Eta horrela hartu zaituzte, petardo eta guzti? Bai, bai, egialagu, bueno, bai, e, e, izurgo netake aurrean duazela izan ere, ba, bueno, errepidean agusien eta nehe elkarren onduan jartzeko ematen du eta gainentzeko eta aurre teguazenean, ba, ba, korrika aizte baino lehen horri, Jantzak ikusi dugu egizan ezte pleroak eta gotazen eta kurienzoak, kurienzoa da Ba, pentsatzen dugu, eh, agian pilbo, pilbo zeharkatze hori izango dala korrikaren eh, momentu edo kaotiko edo, edo izugarri netakoak, ez da? Zende aldeetan Eta, edo? llegia da iri que, bueno, eh caótico aquel que he estado mira, va bueno, va ba, jende, jendezak baita ere errepide baserretan eta bueno, va ba, ba, e, ba, adiago edo ibili arda, baina e, ba, bueno, ja da va bueno, so eh ondia sibilikarela e, goiz goizetik e, ubidetik e, sartu eh, denetik eh, korrika, beraz, eh, ba, bueno, bai, ahundiagoa eta bereziagoa iriburua delako, asko zere denbora gehiago ere ematen duelako Bilboko kaletan ze, harri ere lau hor dut erdemango ditu, baina baina benetan unki garria, ba, bueno, ba, eh, jendea irribarrez korrika ikustea, ba, benetan berezia delako. Beraz, sartuan Bilboko, arrera politiak egin dio korrekari, jendetua eta, eta animatua, bai ande ba, eta koloretsua ba. Ipatu gainera eh bizikieren hartan gaur eh den Arratsakeriaren Nazioarteko eguna dela eta badu gutxi, plaza zirkularrean e, Euskal Herria 11a kolore elkarteko eh dutela lekukoa eta bueno ba ba momentu esanguratu izan dela ez? Ba, bueno, Euskal Herriaren aniztasuna erakusten eta zergaitik ez bakorrikaren aberarena ere mm -hmm. Bueno ana ba zu ba bueno eh, korrikakitu bi bueno, Biren edo gotxura bera bete dituen horretan ez da azken txampan sartzen da, hemen egongo gara zai, larun batean eh, onaino etzen denako. Eta bueno, beste ez ez ara duzu, bestela ba eskertuko dizut zure eguneroko gurekin egiten duzu. Nik zela prestatzen ez, ari gara egunero prestatzen prestatzen jamar dizuela, baina beraz garela beraz eh bueno, ez dugu oraretak korrika di egiten dio ongi etorria, gogangarria izate, eh. Beraz, eh gauzena ematera. Arhas espero du gure eta ba bueno, beintzat ez da geratu, guzti zaitukala. Beno, ba muxuta eskerik aspane. Dizue balorazioa pasaoztean, eh. Oso ondo, oso ondo, vai, espatuko izugu, alako izan minbatu, oite. Ok. Bueno, ánimo, ánimo eta disputatu. Ánimo, zuhe ireta, eskerrik asko.